Ongi etorri xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podkastao egiten dugu jasone larri nagak eta ana moralezek lehioan eta mungian. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain hartzeginak nola ipuinen bat patxada entzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikenenak euskaraz entzuteko. Xerezaderen arxiboan Kristo Irakiarra. Egilea, Hassan Blasim, itzulpena eta sarrera, Ana Morales. Hassan Blasim mila bedratzeune eta irurogeta mairuan jaiozen bagdaden, Iraken. Zinema ikasi zuen bagdadeko Zinema Akademian, hori izango zelakoan biderikonena bede benetako bokazioa lantzeko, idaztea. Artean ikaslea zela, zariak irabazi zituen bere film laburrekin, baina lasteraz izen bere jarrera kritikoaren ordainak hartzen. Sadam Husseinen erregimenaren tentakulo luzeen jasarpena jasaten azizen akademian bertan, eta azkenean ies egin behar izan zuen irakeko kurdistanera. Hain jarraitu zuen filmak egiten, wasat ozman ezizen kurduaren pean, bere familia, Dikten errepresalietatik babestu nahian. Izen horrek, kurderaz, gizon askea, esan nahi du. Bertan zegoela filmatu zuen Hasan Blazimek, kamera zauritua filma, kontatzen duena nola milioika pertsonak egin behar izan zuten iheez mendietara Sadanjueinen armada kurdistanen sartu zenean mila bedatzen hoeta laurogeeta hamaikako matxina daren ostean zadan juzeinen eta hark errikurduarekin izan dako jokabidearen kritika irekia zen. Azkenean Blasimek Europara iesegitea deliberatu zuen eta 2000 agarren urtean, oin esekin zion legezkanpoko migrazio bidaia luze, arrizkutzu eta lasgarriari. Kurdistanetik iranera, handik Turkiara, Turkiatik Bulgariara, lau saiatu zen Bulgariara sartzen, behin eta berriro rapatzen zutelako eta bueltan bidali Istanbulera. Azkenean bulgariara sartzea lortu zuen eta handik Zerbiara pasatu zen, gero hungariara eta azkenik Finlandiara. Oinez egindako laurteko migrazio bidaia horretan, eskema beti izaten omen zen berbera. Lan egitea ilegalki lekuren batean, jatetxe edo fabrikaren batean, baldintza negargarrietan, harik eta mugalari dirua bildu arte. Eta gero, kasuan kasuko muga eskutuan eta gau ez pasatzen saiatu, sarritan oinez, eta beti ere beldurrez eta muturreko baldintza fizikoetan. Soldatuek edo polizia karrapatuzkero, jipoiak, lapurretak, eta berriro buelta asierako lekura. Horrela laurtez. Finlandiara zen eta bereala eman zioten bertan errefuxiatu pasaportea lehenik eta Finlandiako pasaportea gero. Arrezkero, bertan bizi eta lan egiten du. Hassan Blasimek arabiera zidazten du. Bi ipuin liburu argitaratu ditu. Askatasun plazako soroa, artean euskaratu gabea, eta kristo irakiarra. Ipuin gain, antzerkia, poesia, zinerako gidoiak eta zine kritikak ditu. Garko ipuina kristo irakerra izen bereko ipuin liburutik hartua da. Liburu horrek Erresuma batuko Independent Foreign Fiction Prize sarria irabasi zuen 2014an. Ingleserara itzulitako literatur lanik honenari ematen saiona. Sari hori irabasi duen lehen obra arabiarra eta lehen ipuin bilduma izan zen. Blasime literatura deskribatzean horrorea, fantasia, Errealismo magikoa eta zientzia fikzio terminoak erabilioi dira. Haren ipu ingeienetan, indarkeria eta izua dira nagusi, beti ere traza fantastikoek eta batzuetan zientzia fikzio ukituek eta umore beltzak zeharkatuak. Bere piezen ezaugarri nabarmena ordea, kontatu beharraren ideia ideiara. Blasimek noizbait esan du, irakiar bakoitzak, beldurrezko bost istorio dituela gutxienez kontatzeko, eta gian horregatik dago liburu hau betea. Narratzaile hauek, modu konputzi kontatzen dizkiote beren historioak aurrean daukatenari. Tabernako esesagunari, zikiaterari, treneko hausasko bidaideari, irratiko mikrofonoari, datu bila da bilen ikertzaileari, adizkide eta senide presente edo absenteari. Ahots hauek, ezina dirudinaren gainean altxatzen dira. Gizakienak naiz animalien aktira. Batzuetan, denbora eta espazoren mugak zeharkatzen dituzte berba egiteko, besteetan, hildakoen ahotsek bizidunen gorputzak baditzen dituzte, bereak kontatzeko. Zenbaitetan, mundu honetan berbetan azitako kontalariak, beste mundutik jarraitzen du bere historioa esaten. ga eta bat gehiagoko lurraldea da Irak, kontakizunen barruko kontakizunen liburu famatuaren herria algia. Hala ere, epuina hauetan badirudi kafka paseatzen dela, kamera bat hartuta, gerrek eta indarkeria kiñarositako lurralden magiko horretatik. Berehala entzungo dugun Kristo irakerrai puño honetan, kontalari batek bere lagun kristoren berri ematen digu. Ez haren benetako izena, baina ez izen hori jarri zioten musulmanen arteko kristau bakarra zelako. Kontalariak diozku, kristoezagutu zuela, biak elkarrekin egon egonzirenean frontean, Saddam Hussein armadan, ark kubaitin baditu zuenean. Han ezagutu zituen gure kontalariak, kristoren ahalmen arrigarriak, arrizko inminenteak iragartzeko eta beri inguruko enbizitzak bulkada empatiko eutxezin moduko batez salbatzeko. Gerrako egoera absurdoetan, absurdoak dira, edo ez behintzat bat ere mistikoak, kristori arrizkoa gertu dagoela iradokitzen dioten santzuak. Ez dira adibidez txorien egaldi berezi bat, edo eguzkiak hartutako kolore berezi bat, Edo alakorik, baizik eta askura bat ankartean, tripako mina, irudoministiko segituan. Kristoren historiaren bitartez, albizteietan hain sarri eta hain modu uniformean aipatu oiza izkigun eraso suizida hoietako bat ezagutuko dugu gertuagotik. Eta orain, entzun dezagun? Cristo irá a tierra. Nesken eskolazar batean kanpatu behar izan genuen, eta soldado batzuek erabaki zuten gaua pasatzeko onena aire erasoetarako aterpea izango zela. Daniel Kristauak, manta eta oerako gainerakoak hartu zituen, eta patio irekira abiatu zen. Argi dago, txikle Kristau burutu dago Esan zuen soldado batek, palmondoa baino altuagoak, a ogizikus beterik. Bea bada ez du gurekin muzumanekin lo egin nahi, proposatu zuen beste soldadu batek. Gazte horiek tximino utsak ziren. Etzek egitenez zer gaielez. Ardoraatu egi zeuden mastur batzen neskak jesarri ohi ziren bankoen gainean. Misil bat eta, Aztazak ilkizkaliak izango ziren bere alako batean. Honelako gerra absurduetan, Danielen doainak bizitzak salbatzen zituen. Elkarrekin egonak ginen kubaiteko gerran, etaren botere arrigarrien izan espalitz, ez ginatekeen bizirik aterako. Bere izaera hiluna alde batera utzita, Daniel nekez jo zitekeen, Ez uraragizko izakia arguntzat. Naturaren indar batzen. Mantazabaldu nuenaren onduan eta haoz gora etzan nintzen, bera bezala, espazioari begira. Egizulo, ali, laguna. Egizulo. Gaur ez dago zantzurik. Egizulo. Esan zidan eta zurrongan hasi zen segituan. Daniel beti egoten zen txikre ariaten. Soldaduek txiklekristo bat ariatu zuten. Zarretan imaginatzen nuen Danielen murtxikatze hori energia iturri antzeko batzela, bere burmuineko pantalaren bateria kargatzen zegoela. Bede bizitzako ametsa, radarunitatean lan egitea zen bigarren hezkuntza amaitu eta voluntario orkestu zen airekoa armadan. Baina ez zuten onartu, agian bere aita komunista ezaguna izan zelako irorogeita marrekoa markadan. Radarra maite zuen beste izon batzuek, emakumeak edo futbola maite dituzten moduan. Radar sistemen argazkiak biltzen zituen, eta berbe egiten zuen senale eta maiztasunez, Neskala lagunen batekin lastu pilan egindako Sirrriez hitz egingo balu bezala. Azkeneko gerran gogoratzen dut zioela. Ali, gizakiak tira radara argailuririk onenak, beste animalia batzuekin alderatuta. Eskumako besoan radar ekuazio bat zeu kantatuaturik. Aireko armadan sartzeko itxaropenak kondatu zizkiotenean, Daniel Boluntario Orkestuzen armadako talde medikoan sartzeko. Baina, ez zuen radarrekiko grinagaldu, eta bera esagutzen zuen inor etzen harrituko obsesio horretaz, txiklekristo bera, munduko radarrik estrainuen azelako. Gogoan ditutku baiten aurkako gerrako gau beldurgarriaiek. Soldaduek, txitak baino beldurtuago, leko guztietara jarraitzen zioten. Koalizioaren egazkinak gure lubakiak bombardatzen zebiltzan, eta gu ez ginen gai haiei tiro bakar bat egiteko. Iruditzen zitzaigun, indar goren, alguztidun baten kontraari ginela. Egingen ezaken bakarra zen, lubakiak egiten jarraitzea, Eta toki batetik bestera pirripila parrapila ibiltzea arratoien moduan. Azkenean basamortuaren ondoan kanpatu genuen Jainkoaganako eta Daniel Cristauaren boterenganako fedea baino ez hitzaigun geratzen. Gau batez Lubakian geundela beste soldaduekin batera jaten, Daniel Tripako Miñas kexatzen hasizen hasizen. Soldaduek jateari utzi zioten, armak hartu eta zuditzeko prestatu ziren, denak Danielen hoa ariso. Urtanke handiaren telapean etzan nahi dut, esan zuen kristok askenik. Lubakitik irten zenean, soldaduak batu egin zitzaizkion, belaren gandik gertu egoteko leian, misilen aurkako eskutu bat balitz legez. Haren inguruan jezarri ziren telepean. Handiko goita ma minutura, hiru bai ausi ziren lubakian. Etzen, egun bakarra izan, Kristoren premoniziobek soldadu asko salbatu zituzten. Danielen konpainian, gerra, marraski bizidunetako film baten aria bezala garatzen zen. Begien itxireki batean, errealitateak koezioa galtzen zuen. Bera etortzen zen, eta luzinatzen hasten zinen. Zeran azaldu, adibidez, Danielen ankarteko etengabeko askurak iragarri izana helikoptero Amerikar batek kuarten nagusaren kontra joko zuela. Zinezteko alda, Danielen segidako irudoministikuk misil erasok guzti zuntzigarri bat iragarra izana. Itxasotik bota izkiguten. Guz soldaduok ardien modukoakinen komikietako gerretan borrokan. Zurrumurro asko entzuten ziren. Agintegoren ari kristoren berri eman ziotelata. Baina egun haietako kaosagatik eta gure armadaren derrotagatik eulien moduan sanpatu baitzuten. Agintariek ezin izan zioten kasorik egin. Gauza asko entzuten ziren presidenteak interesa omen zuela eta magoengan okultismoan eta botere miragarriak seuskaten pertsonengan. Ark eskatuta itzuliai ziren ustekabean ainbat parapsikologia liburu larogietan iraken, Entzun omen zuelako herrialde aurreratuak teknika telepatikoa garatzen nari zirela eta espioitzarako erabiltzen. Presidenteak ustezuen, zientzia eta okultismoa gauza bat bera zirela. Beste barik, metodo desberde baliatzen zirela sekretu berak asaleratzeko. Kristo etzen arrotzen bere premonizio botere Eeta ez zituen ezoikottzat jotzen. Historiako pasarteak kontatu hoi zituen, gizakiek etorkizuna horrekusteko omen duten ahalmenaren ingurukoak. Daniele melankoliak einezkoa egiten zion bere doainean gozamna hartzea. ondori horretara heldu nintzeni. Ni. Radrari buruzko interesak ere ezxe onongo zaik ematen. Soriotasuna zeuskan ideiak, misteriotzuak ziren. Aditzera eman zidan, barnegoi beltasunen batek ikaratuta eukala. Uste zuen bere doaina beste zeinu bat baino etzela, mundu misteriotzu honetan zein ezgai eta ezdeuzakaren erakusten zuena. Esan zidan, umetan irakurri zuela eipuin bat, Aldiiberrean ironikoa eta beldurgarria zen idazle irakiar batena. Denboraren ibai irudemenezkoan borroka latza izan eta gero, marrazo batek ipuineko eroia irensten zuen. Hiuntasun horretan gatibu, eroia eartzen da eta pentsatzen du bere baitarako. Zelan bateratu ditzaket nire bizitza pribatua, Eta mundu bat nire begien aurrean ondoratzen ari den konsientzia. Galdera horren pisua jasan dut bizitza osoan, lo egin bari keukina usauri gordin batek bezala. Esan zuen, Kristok. Urrengo egunean esnatu ginenean, indar amerikarrak bagdaden kanpoaldera eritziak ziren. Handik ordu gutxira, diktadorearen eskultura eraitzi zuten. Xok zurrealista bat izan zen. Kaleko jantzi, eta gure familien gana itzule ginen. Itzuen beste gerra bat baino bainoetzen izan, non gure eskadroiko inok, Etzuen tiro bakar bategin. Den amaitu eta gero, hainbat aldiz elkartu nintzen Danielekin. Bere ama zaharrarekin bizitzera itzulia zen. K osa herrialdean lehartu zenean, bisita egin nion etxean, bakgraden. Armadara berriz joatea proposatu gurara nion, Esan zidan, diktadorea gorroto izan zuela, baina ez zuela parte hartuko okupatzailearen zaintzapeko inongo armadatan. Horren ostean, eskinen berriro ekartu. Ni armadara itzuli nintzen, eta danielek amaia jarraitu zuen. Biarre bazituen, urte batzuk lehenago, Kanadara emigratuak, Eta beste zenideak herrialdetik joanak ziren bata bestearen ostean, gerrek eta fanatismo sektarioaren soramenak bultzatuta. Bere familia zabalitik, ama baino ez ezitzaion geratzen. Jakin nuen Danielek etxean pasatzen zuela denbora gehiena, novelak eta enziklopediak irakurtzen, albiztei jarraitzen eta ama jagoten, zeinak galduak baitzituen entzumena, ikusmena eta oroimena. Zahar dadeak isolatua zuen mundutik. Andresa Harrak inkontinentzia zuen. Kristok honen beste ordurik behinaldatzen zion fardela. Amaren eriotzak mostuko zuen Daniel leku horrik atigatuta zeukan haria. zuen emigratzeko asmorik gutun luze batean arreba eskatu zion otoi errealetik erteteko, baina Kristo bere amabezain buru gogorra zen. Batak zain besteak, uko egiten zioten de tentazioari, beren paradizu galdua abandonatziari. Igande batean mesaren ostean, Kristok amaeroan zuen bere kebabengatik famatua zein jatetxe batera. Guztatzen zitzaion lekuaren garbitasuna, eta humeentzako jezarleku errezervatuak izatea. Jatetxea oso aldatua zegoen. Ezin zuen gogoratu noiz joan zen azkenekos. Kristok mai utz bat aukeratu zuen bazterrean, Eta hamari eartzen lagundu zion. Zerbitzariaren umore onak piztu egin zuen. Gizonak, jatekoen izenak sarrazkietan erabilii ziren tresnen izenekin konbinatzen zituen, bezeroek, barre egiten zuten eta maite zuten gizona. Adibidez oneelakoak eskatzen zituen zukaldean. Errementatzeko eta tripa botatzeko moduko kebabla ergarri bat. Fragmentazio gizatu bat, arrosin daba balistikoen platerka dabi. Kristok bik ebab eta erdi eskatu zituen piper minekin, bazokadabat airan eta suku hotz bat. Zerbitzaria eskatutakoarekin itzuli zen eta txantxa bat egin zuen begilu zen gainean. Kristok irribarre egin zion gizale gitzun. Hamen atzamarrak hartu zituen goxoki eta plater gainean ipini zituen, kebat beroak eta tomate erreak uki zitzen. Gero beren tokian jarri zituen berriz ere mailaren ertzean. Ahen goso bat hartu zuen eta ahoan sartu zion amari, irribarre egiten zila maitasun hitzelaz, desinteresatuaz. Mutilbate galdetu zion kristori, ia bere maaian jezar zitekeen. Gorputz sendokoa, espresiogo gogorra orpegian, hogei urte inguru izango zituen. Kebat bat eskatu zuen tipula doblearekin. Bedez naiko ederra zen, baina lepoan aska egiten zebilen gabe zar nabalu bezala begiak mai batetik besteraz erabilttzen. Danielek entzalada platera haen atzamarretara orbilu zuen eta plateretako barazkiak ukitzen utzi zion. Beste hamen bat prestatu zion. Gaztea haihe ikukuka zebilen. Tipo xelebrea ematen zuen. Aragia murtxikatzen eta murtxikatzen ari zen, eta idensten saiatzen bere begi ederrei, negar malkoak zerizkiela. Danielek errezeloa hartu zion. Aur erantz makurtu eta galdetu zionia zeo zer behar zuen. Galdera repikatu zuen, baina mutilak, begiak platerean josita jarraitu zuen eta ez zirudien Danieli erantzun zionik. Jarraitu zuen murtxikatzen, negar hanpuluak zerizkiola. Painelu bat atera zuen, malkoak xukatu eta sudurra garbitu zuen. Ingurura begiratu zuen. Gero, zo egin zion kristori tinko begietara. Azpegiak aldatu egin zitzezkion, Eta beste aurpegi bat azaldu zen. Maskara bat kendu balulegez. Bere jakaren negalari heldu, eta albo batera bastartu zuen. Bularra erakutsigura duenaren moduan. Gerriko lergarri bat. Ez da bat eta nire burua sartatuko dut. Esan zuen mutilak. Andres Zahar ari begiratu mehatxugarri bat zuzen duz. Nineu lagunen zuak hil ninduen. Patrulla misto batean geunden, indar Amerikarrekin batera, inbazioaren ostean. Norbait tiroka azizitzaigun herriko etxe batetik. Amerikarrek isterikoki erantzun zuten, pentsatuz gu izan ginela. Iro tiro hartu nituen buruan. Kristorekin elkartu nintzen gure urrengo munduan, eta bostkariotan jarri ginen. Kontatu zidan, nola sentitu zen modu lertezinean erakarria kebab jate txeko mutilaren gana. Ez zuen, izu laborria pakarrik paralizatu, baina baita salvamenerako deziran misteriotzu batek ere. Tarte batez, mutilaren aurpegiari adia adigeratu zen. Gizona beraren gana makurtu zen, eta esan zion zutuntzeko eta berarekin batera komunera joateko. Azieran etzuen sirkinik egin, arriskoa egin balitz bezala. Gero, musu emanzion zion bekokian eta zutundu egin zen. Mutilla aurretik joan zen komunetara. Atea itxi zuen, eta atzamarraren punta gerriko lehergarrearen botoiaren gainean zuela gelditu zen. Beste eskuarekin, pistola bat gerriko tikatera eta danielen burura apuntatu zuen. Ordurako, mutilak kristo bezarkatzen zegoen ia, beso ez inguratzen, espait lekurik laburtu zion zer nahi zuen. Danielek gerriko lehergarria eraman gozuen bere ordez, eta berak, trukean, Andre Arrari bizitza salbatuko zion. Gaztea izteriko zegoen eta apenaz kontrolatzen zuen bere burua. Esan zuen, Leherketa kanpotik filmatzen egongo zirela, eta bere burua sartatzen espazuen ilegingo zutela. Danielek zuen selerantzun. Iserdetan hasi zen. Meseroa basaiatu zen komuneko zabaltzen. Gazteak estarria garbitu zuen. Gero berriro agindu zion Kristori, Andre Zaharra salbu aterako zuela jatetxetik, Baina Danielek bere burua sartatzen espasuen. Ilegingo zuela. Minutu erdia joan zen isiltasunean, gero kristok baiezkoa egin zuen buruaz, eta so geratu zitzaion mutilari tinko begietara, sorgorturik. Mutilak eskatu zion gerrikoa askatzeko eta bere gerrian lotzeko. Prozesu zaila izan zen, gela oso estua baitzen. Gaztea tentu handiz zerretirtu zen, Kristo komunean utzita, Gerriko lehargarria soinean. Gero mutila aineketan joan zen andre zaharrarengana, txokoan jesrita jarraitzen baitzuen. Zorbaltan leunki ukitu eta eskutik heldu zion. Andrea zutundu zen eta ume baten moduan jarraitu zion. Jatetxea betetzen hasia zegoen eta zarata handitu zijoan, jendearen barreaz eta maiko tresnek ezpata jokoaren gizan ateratzen zuten klin-klanaz. Kristo belaunikatu egin zen. Ia ezin zuen arnazari kartu eta txisa egin zuen praketan komunekoatea zabaldu zuen, eta lau aska sartu zen jatetxean. Batek topo egin zuen berarekin atean, eta korrika irten zen, oiuka, zuizida bat, zuizida bat! Panikoaren erdian, gizonak, emakumeak naizumeak, bat abestea zapaldu ziezizikoazela, kristok amaren aukia utzik zegoela ikusi, eta botoia zapaldu zuen.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 edo online entzuteko irubabycoitz.serezade.org Serezade, isaz idazten da, gogoratu. Eta ezaztu iruzkina podcast hau egiten dugu jasone larrinagak eta anamoralesek lehioan eta mungian. Serezaderen artxiboko atal guztiak emititzen dira Bilboiria irratian eta arroza sarean. Mila esker gurera urbiltzeagatik gustora egon bazara, erdu urrengo batean ostera ere, xerezaderen artxibora. Lasterarte.